دریاز الصالحین باب نمبر دے یو صلی شلم ایک نمبر باب دے کتاب اللباس او حدیث نمبر دے اتسوا دیم آٹسو نمبر حدیث دے دریاز الصالحین باب و استعباب و ارفعی فل لباس توازوان باب د استحباب او ترک ترفع فی اللباس توازوان دا باب د په بیان د مستحبوالی د غوړوالی د پریخودلو د او چتوالی په لباس کې دا جزئیه ده, ده پارا یعنی دا باب دا جزئیه والمقصد پجامو کی دو چتوالو ده پر خودو ده او دا مستحب دی و یقات سبقہ فی باب فضل جوی و خشونت العیش جملن تتعلق بعزل باب و یذدی باب صدا متتی شوی دی باب د غوروانی د لوگه ها او ذو خجوان دا دې جملی چې پیوسته دی باب ساده باب او فرد لوی و خوشونته لایش کې تیر شوو او په دې باب کې بیان د دې کې چې په لباس کې سادهګي عن معاذم یا انس رضی الله تعالی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من ترک اللباس تواضعا لله د ک دیرو عليهلی الله يوم ملقی على رؤوس الخلائق خلقې چا چې پریخود لباس د وجه د اجای نه د لباس د وجه د اج اینا پر فخر چې فخر ته جا ناچوبر جا چ دجه د اج نه غزه پرده الله چله د جززي کوي. او اودے قادر وی پاره جامین جوړولو د فخر باندې خپې قادری لو رببلی دل الله پر د قیامت کې الرو شل خلایق پسرونو د مخلوق باندې حتا تر دې یو خیرو تر دې پر یو خیرو من اي حلل الايمان شاء تر دې چوواډه به کی اختیار و ورکی دل الله من اي ای حلل ایمان چه ذو ایمان دا ایمان والو په جوړو کې کم جوړه خوغي چه په کم یو خاص د ایمان کې جوړه خوغي نوابه چه غې لرا ها هغه دی واغوندي يل بسوا دیو الله روغالي چې تا دنیا کې عادت تکور او د فقر له باس پر خو دې او زباده پاره نو ټول مخلوق ها پا میدان باغرا شی اولا با اختیار ور کی من ای حلل ایمان چه کمی اوا جولد ایمان کمی اوا خواخا جولد ایمان خوغه شي نوادو گنده دیلارا چه کمی دی خواخی نوادو آجوا چوا رواو ترمیزو وقالا دیسون حسن نن سبا طول جامو که نن سبا تا کبر آواز رازی ها دی پایی او روایت کی رازی چاہ چه صدت و قدرت او د طاقت کلی او خسته لباس د اللہ دا پار چې خودا چه پاگی داگا اعزازوی خچون کی تکبر معلومی او چطوالے معلومی گی لعنت او لوی مقام آخر کې نصیب کی باب و استحباب توسط فی اللباس بعد په بیان د مستحب والی درمیان لباس درمیان والی په لباس کې پجامو کې نن سبا ټول جامې د تکبر او د فخر आवाज مونږ تلا کوي وې زموږ لباس خره و ګور زموږ لباس ته ګور او خپل لباس ته ګور نه نه لباس په ددن باندې استعمال کیده خوسته موږ ګور د خلکو مخ کې نه چې یو بماته خاصه ملاو شي او دوی ماده پټواله ملاو شي او د الله ضاام حاصله شي د الله د رضا د حاصله اوو د پاه ولا تصر ولا یق تثر وال ما زریبي لغیرې حاج وله مخصوود شرعين او قصر دی نه کو پاه سباندي چې سپ ګنی سرا سره د د غیر د حاجت او نو مقصود مخصودی شرنا. بغیر د ضرورت او بغیر د مقصود شرعینه دا سه جامید نه چي دا سه جامي ندي اغستل پکار چې سپک پکېخ کاری دا سه جامي مې استعمالو صاحب جامو کې سپغ کاري توغ وړ دا غير یو واغه جامي خې نه ساده لپاره روره پای کې ستاس پکوالي یا بیکاره جامي واچي چې ما باندې خلک خفشي او ماسره خلک تعاون کوي نو دام خانلې او یا سره د دې نه چې الله احسان و نعمت کری. او نعمت کړي او ته بیکاره کپلیږئ نه خله باز خه کپلیچې وا خود دې د باربه نه استعمالې چې ته فخر او تکبر په خلکو باندې وګې اا نامریم نو شعیب انبیان جدي رضی الله تعالی نو قالا او قال به الله صلی الله علیه وسلم ان الله يحب ايرا سنه مت علی عبدی بې شکه الله خو خی چې ادل دې لریشي هغه سر د نعمت د پخپل بندباني چې ښکاره ده کوي چې هغه ساده نیمت نعمت پخپل بنده الله دا خو خی چې دا په بنده د الله د نیمت اغا سر ښکار شي نو چې د باندې الله احسان کلی مال او دولت ور کړي او دې داسه لباس شي چې هغه نعمت بنه کاريږي نو په دا زنده د الله طرف ناشکری دی بیا روا او ترمی جو وقال ادی حسن اوډی حادی س که دی بایاننا دی چې چال اللله مال ورکې نفل یورے کا سر او بل حیث کرا جیی پتار د دغې نخکاره شي در میان دوی کوا دا سمه کوا چې داس سے لاسنا پاغ لباس او بل بندم تا سره کار کیږ نو خیر دی باب و تاری میں اس حری لررجے و تاارے میں جلو ما للیے باب د په باان د۔ حرام ولی د لباس د ریخمو په سلوله سلود په ریخم حرام دی ها ریخمونو جامي اغوستل د سلود په اړه حرام دي او باغی باندی ناسته او حرام ني کې ناسته د لږه په اړه ریخمو جامو باندی او هغه تا وېست نه دوه او هغه تا د ډډه لگاولو ارې خمو جامو تبدادم نه لګې و جوازو و جوازو او جایز اغستل دا غېره خمو د بارد سلو د خزر پر د خزر د بار جواز شته خو د سلو د پاره سری حرام ومني په دې عادی ذکر کې چې د خمو جامو با پاخیدت کې چې چا دنیا کې د رې خمو جامې واچوله د سلو نو هغه به محروم او ګرځي انا امن امن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو قالا و اقالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تلبسو الحریرہ فا انما لبسو في الدنیا لم يلبسو فی الاخرہ ما غندئی آغاد ریخم و جامی ما غندئی ریخم و لرا بیشکا چاچوا چولی دار ریخم پ دنیا کے وابن چیغت الله پاکرت کې چا چې دنیا کې د ريخمو استعمال وکړو نو په قیامت کې به د ريخمونو نه محرومې متفقن علی اتفاق لري شی به د بخاري او د مسلم ځکه دا خصوصیت د آخرت کې آخرت کې د سلو د شروع زرو او د سپینوزون چې دنیا کې د سلو د پارمندي نو altitude ټول پاره بیا راوړي وانو نهقل ل دا نه شبر جلله او تالان نوونهسممیتو رسول الله او ما دې بیا ل ساتتو سلام ناړیدې یقولو چې انما ی بس حریرهملله خله خلوو ب شکه استعمال درریخمو ا هغهڅوکې چې نووي برخه غله را پاخت کې متفق علی وفي رواه البخاری او په یو روایت د بخاري شریف کې راغلی من لا خلاق له او په اخرته آسو چې په هغه لاره په قولو ای من لا خلاق له ای لا نصیب له داغه برخنوي ا چا چر درې خمو استعمالو کو نو داغه په آخر کې برخنی دا بوتنه ملایوي په دنیا کې درې خمو اغستول سدا سدا چا خم خمو واغستل دنیا کې مالله دوه نوتنه باد خلکو سړې لري استعمال کوي ان سه جلانو نه نقلې قاله وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبس الحریرا فی الدنيا لم یلبس فی الاخره چا چېوا غسترلو ریخم په دنیا کې نواب ب نه غلا پ آخرت کې آخرت کې د ریخم ونه محرومه شو مفقونهلی اتفاع کېشي په د یاد د بخاری او د مصرم علی ر الله او دا حضرت کا لاازت یلی رسول راتو درسول الله ص وسلم اخذ حریرن فجاله في یمینی اومانه بیا سره او سلام چې غستې د رو اخ زه حريرن چې ریخم می روه غستې د ل ګرزو ویلو دغه ریخم في ینې په خپل خل لاس کې وزهبه فجا وز بن او روې غسته سپ نو سررو ضررو لرا او ګرزو غې ل را وي نوغې لرا في شمالی په ګس لاس کې پخلاص کې رحم نیولې او په ګس لاس کې سره نیولو ثم قال بیا ای ابن بیلی سلام ان ها زین حرام الا ذکور امتي بشک داره او دا سره حرام دي په نو دو مذما زما په امت کې په نارینو دا حرام دي دا دواله سيزونه زما د اومد په نارینو باندې حرام دي او د زنانو د لپاره حلال دي روعه ابو داود بیسناد حسن وعن ابي موسى شري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تاخه بیان ندی ځکه بعض خلک ډیر معتبر شي دا د دې استعمال کړي نه کډین متباری خدزان ته مسلمان وې د دې استعمال ورو منره د سروز او د رخمو استعمال حرام دی د صلوات مبارک پدای ابو موسی شری روایت ده ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کالا اوه حرم لباس الحریری والذهب علی ذکور امتی حرام کړی شوی لباس د سلو درخم او در سلو درخم او در سلو علی ذکور امتی پنارینو د مزدما باندې و حلل له اناسهم او حلال د پاره د زنانو زنانو نو د باره حالالېحلله ل انناسيهم او حاللی دارې خم او دا بارا د باره د زننا نو د ديومته زنا نو د باره درې خمو او دارنګې د سرو د سپو یاد ششته خو د سرو د باره منې رووا قال ترمیدي نهانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کریو من نبی علیہ صلی اللہ ان شَرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ دَس نا پاغلو خو دسرو دسپینو کې مغ نبي عليه السلام پلو خو دسرو سپینو کې باندې کو او ان اکل فِي هَا اږه خوراک نه بده کې او لبس الْحَرِيرِ وَالدِّبَاج اود اګوستلو د رخمو د دیباجو او ان جلسا عَلَيْهِ دَمْ قسم د رخمو جوړلا ریخم پاک استعمالی گی وان نجلی سالی او در کنا سیدرون پا آغی باندی در کنا سیدرون پا آغی باندی ها دائی منکلی نو پاکی رکینی لبوتا تکیاوی دیباز بیلی شی آغت ریخم ہوتا دیبازو کی غت ریخم آوغا نفس حدیر نری ریخم غت ریخم پدې باندې ناستہ د تر ډاده د استعمال دا حرام دي د ټولو سړو په اړه ته حضور په جایز دي باب جواز باندې په بیان د جواز ها د اغوسلو د خارخمو لمن به د پاره داچا چې په باندې خارخوي حکۃن خارخوی خارخوی بل نظر بلش بطور علاج جایز دیویا دو عذر وجنا و وجنات درخم اجازه ترای خوب غیر دوزنه چه طریق استعمال و زکه بعض انسان وی چداغه ده نور جامع خید دازی په بدن داغه خار خرجی بعض خلک د جامو د لاند دی بن نشه چوله خار ختوی بعض انسان بعض عبادت شی استعمال نبی علی السلام اجازت کړي د الله تعالی په طرف ماغته اجازه هم چې په چانو رجامي او به طور علاج رحم استعمالینو جایز دي وان عن رضی الله تعالی نو قال عزته ان شوی ر اخسر رسول الله صلی الله علیه وسلم للزبیر ابد زمان بن او رضی الله عنه ما في لبس الخرير ا اجازت کړیو نبی علی صلوا رخصه اجازت کړیو نبی علی صلاتو والسلام د زبیر د بارا او د عبد الرحمان بنیاو د بارا ها ته حضرت عبد الرحمان بنیاو د زبیر د بارا الله دې رضا شهید دواونه فی لبس الحریری باغ استلو د رحمکه پاغستلو درې خموکې في لسل حري پاغستلو درې خموکې ل حتن دوجې دا غ خارخ نه چو په دوالو باندې په دوالو باندې یو قسم خارخ نو دا خارخ د استعمال د وجه نه هغه چولېږي د سلو او د خزر په اړه بغیر د خارخ نجایز ده متفقون علیه اتفاق کړي شي په دې حدیث د بخاری او د مسلم هم مخه حدیث نه هم معنی میږي چې د خاص ضرورت او مجبوری په صورت کې سره او هم د رخم او لباس او استل جایزی لکه د خارق بیماری یا دا شان چې ب د بیماری داغې علال درې دا خمو سره کېږي نو داغې استعمال جائز د خیر سره دپاره هم باب نه ې راشي جلو د نور وروکو بیالی یا دا باب ده په بیان د پانګ او د ظمري په سرمنو باندې د نستې او پاغې بانې د سریدو د پلان پر سرمن باندې ناستا سورې او د شرمخانو د زمرو پر سلمن باندې فدا غسل منمن ان معاویه رضی الله تعالی نو قال او قال وی رسول الله صلی الله علیه وسلم لا ترقبو الخضا ولن نمار. لا ترقبو الخضا ولن نمار ما سورے گئی پا ارخمو کپلو بانی ولن نمار آونا پسر منت پرانگ باندی پوشی لا ترقبو سورلی مکوئی پاغه ریم ریخمنې کپلو باې والن نیمار اومر او د پلانک په سرمنې بانندې چې د هغې نه ځین جوور شوي او د یو سرلی د پاسا اچولی شوي خو که د پلانک سرمن ده او کهېښمونو پهغې ناستسته صح نه دههی س حس نو روهوه د او دغې رو بزنا د حس مصوری گی خد داد دو ولی او درخمو نجوری گی باجوی داد دا خالص ریخمو نجوری گی کدخل نموراد آغا کپلی کما چه دو ولی او درخمو یو زینا جوری گی نو دا داد غیر مسلمانانو ها دا اجمیانو داغی سنمو شاباحت پده که رازی او کدا خنده مراد خالص نه خوي نو د استعمال بیا مکروه تحریمی دی حرام دی په هر حال دا ځونه حرام دی نو دغه فن فزده غرسلو هم سری حرام دی وان اب الملئح وعن بالملي عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع النبي عليه الصلاه والسلام منع کړل دا سيدونکو زنا او د سلمونونو نمنا کری نبی علیه سلام ده سوری دلونا عنجلو ده سبای داغا سرمنو ده سیرون کو آغا زناور چاگا نور ده ده ده سیرکی خوری نو داغه د سرمنو بان استمال کول ملاستا او ناستا ده ناروادی رواب ده ده ترمیدی ونسای به آسانی ده سیعان و فی رواۃ ترمذی نا جنود سبای انتفترشا من اکڑ نبی علیہ السلام د سلمونو د زرد سرون کو سرون کو زناورونا انتفترشا چې دا غینه به سره جوړ کړی شو دې په ناس دې په ملاست د اس زناور چاغبل زناور سریکي اغه زره زره کوي لو داغي سرمن اوبا باسه او داغي نه يو سيز جوړ کي لمسه او پاغي خلک کيني او پاغي سملي مناکړي پیغمبر پر پاسو اسلام باب ما يقول لابس ثوبن جديدن اوس نه يامي وچه نو سببې د واز دکه ها ناري نام دزکي زنانم دزکي باب په بیان دا سيقول چواي کلاچ واغندی جامی نوی نوی جامی واچ دا دعا بوے آنبی سعید خدری رضی اللہ تعالی نو قالاو اکاناو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازاست از جد سوبا کلا بیچ نوی جامی واچولے نو سماو بی اسمی عمامتا او قمیسا او ردائن نو نمبیکی دا غداب نم دا غد پڑکی یاد قمیسی یاد سادر او وی وی الله هم لك الحمد انت كصوتني یا الله ستاد پر حمد ندي تا وا چولب ما باندې دا خپلي اسالو کا خير او خير ما سنعو سوال کوم سانا د غوروالي ده او د غوروالي دا چې پیدا کړی جوړ کړی شي دې طرف دې کړ دره وروزوبيکه من شرري وشرري ما سونه عله او پهناوارم پته سره د شرنا او د شرداغا جوکوي شوي د درپاره الله اومل کل الحمدو انتکه سووتنی ا الله تالله حمددي چې تاواچلب مابانې دا جوړه س الو اللہ سوالکم سانا د غروالد دی و خیر ما سنے علو و عوض بکا من شر ری و شر ما سنے علو و عبدا و ترمیجی و خال حسن باب استحباب بالابتدائی بالیمینی فی اللباس باب دے پا بیان دے استحباب دا شورو کولو پا خی طرف بلباس کے خی طرف باندے پا لباس شورو کے پارهو طریقا چې د پیغمبر په طریقېنو پای کې ثواب ده ها زلباب قد تقدم مقصود و ذکرله حدیثو صحیحا فی او به دغه منځهاد احاديث بیان کړی ثواب ان شاء الله کتاب و آداب النوم والاستجاء والقعود والمجلس والجليس و رؤیا چې کلو دقیقې کوم دعوه پکه متهريقه بو غارکه غوډل ناس تا ولالا ناس تا دې بارکه احاديث به ان